Üdvözlöm a kedves hallgatókat a jövőgyárban! Vincent Liagy a Dicroissance vagy D'Grose, vagyis a nem növekedés Mozgalom aktivistája. Június elején egy konferencia keletében beszélt a nem növekedés gondolatáról, gyakorlati és filozófiai aspektusairól. Ennek kapcsán számos kérdés fogalmazódott meg bennem és abban a szerencsében volt részem, hogy pár napok később ezeket személyesen is feltehettem neki. Mint kiderült, a sajátos világlátású fiatalembernek nem csak társadalmi víziói, de itt élő franciaként Magyarországról alkotott véleménye is méltó. Meglepett, hogy ő mennyire másképp nézi ezt az országot, mint mi, akik itt születtünk, és elbizonytalanodtam, hogy talán nem mi hordunk e torsz szemüveget, amikor magunkat megítéljük. A mai műsorban tehát a Vincent diez készült interjút hallhatják, hallhatjátok, jó szórakozást és jó gondolkodást hozzá. A világ népessége egyre növekszik. Hogyan fér ezzel össze a nem növekedés koncepciója? Hogyan oldható meg növekedés nélkül az egyre népesebb földünkön az élelem, a hajlék vagy az öltözködés kérdése? Amikor a demográfiáról beszélünk, a szokásos válaszom egy vicc szokott lenni. Nevezetesen, hogy a probléma a Földön nem az, hogy sokan vagyunk, hanem hogy túl sok a sofőr. Valójában élhetnénk úgy 20 milliárdan olyan szinten, mint Burkina Fazóban, de legfeljebb egy milliárdan úgy, ahogy Amerikában vagy Európában. Egyrészt van egy hatalmas népesség növekedés. Egy évszázad alatt 10 milliárdról 7 milliárdra szaporodtunk. Másrészt van egy óriási fogyasztási és termelési növekedés is. Ez egyébként a véges mennyiségű fosszilis energiaforrások, részben az olaj felhasználásával vált lehetővé. Így az életmódunk egy hibás döntésen alapul. Visszatérve a népességre, ma elég élelem volna 7 milliárd ember táplálására. Mégis egy milliárdan alul tápláltak, évente több millióan halnak éhen, és másfél milliárdan esznek sok, de rossz minőségű táplálékot aminek következtében túlsúlyosak. A nyugati országokban a halálozás elsődleges oka a túl sok hús, zsír és rossz minőségű fogyasztása. Tehát ez egy globális probléma rengeteg paraméterrel. Az egyik paraméter maga a népesség, aminek kezelése egy veszélyes ügy. Vannak, akik úgy gondolják, és ezzel mi nem tudunk egyetérteni, hogy a népesedést oly módon kell szabályozni, mint például Kínában. A másik megközelítés az emberek közti különbségtétel és szelektálás, mint amilyen például a nácizmus vagy az eugenika, amit szintén nem tudunk elfogadni. Aztán egyéb cínikus ötletek is léteznek, mint a háború, járványterjesztése, terjesztése, éhínség, az életkörülmények szándékos lerontása. Mindezekről az úgynevezett oligarchák döntenek. Olyan emberek, akik nagyon kényelmes nyugati életstílusukat csak úgy tudják fenntartani, ha ellopják a harmadik világ erőforrásait. A világ népességének 20%-a birtokolja, az erőforrások 75%-át, és az ő ökológiai lábnyomuk fenntarthatatlan. Ha mindenki úgy élne, mint például az amerikaiak, az azt jelenteni, hogy hét bolygóra lenne szükségünk ennek a megvalósításához. Szóval mi visszautasítunk minden mesterséges, autoriter módon való népességszabályozást. Azt gondoljuk, inkább a különbségek csökkentésére kellene törekedni. A fogyasztást kellene visszafognunk és az ökológiai lábnyomú méretét, és változtatni kell azon, hogy mit, hogyan és milyen célra termelünk. És ami érdekes, hogy ha elkezdünk változtatni az életstílusunkon, kevesebbet fogyasztunk, biciklire szállunk autózás helyett, ha kevesebb húst eszünk, ha elkezdünk egy fenntarthatóbb élet irányába mozdulni, akkor nem lenne szükség a déli államok kizsákmányolására. Nem lenne szükség IMF-re vagy világbankra, amik eladósítják ezeket az országokat, ami aztán fokozza az éhénységet. Például a világbank elmegy egy afrikai országba és pénzt ad. Ha az az állam felszámolja a helyi tulajdonos termelési viszonyokat, és helyette hatalmas területeket fordít bióüzemanyag termelésére. Azzal, ha csökkentjük a különbségeket a nyugati társadalmak és a szegényebb országok között, ezzel lehetőséget adunk az emancipációra, arra, hogy az emberek ott jobb körülmények között éljenek hogy főleg a nők emancipálódjanak. A nőknek lehetőséget kell adni, hogy döntsenek magukról a jövőjükről. Ezekben az országokban a gyermekek több mint 30%-a nem kívánt terhesség nyomája világra. Minden demográfus és szociológus által készített tanulmány azt bizonyítja, hogy a nők oktatása a népesség csökkenését vonja maga után. Van-e más növekedés nélküli útja a fejlődésnek? A fejlődés egy mérgező szó. Azt gondolom, a fenntartható fejlődés egy oxymoron. Igazán olyan, mint egy hazugság. Egy olyan kifejezés, amit a kapitalista rendszer remekül magájú vetett. Nézd csak meg a tévéreklámokat, minden zöld, minden a fenntartható fejlődésről szól, minden a zöld növekedést hangoztatja, és ezzel az úgynevezett greenwashing-gal egyenes út vezet a valóság megtagadásához, és egyenes út vezet a háborúhoz. Ha visszamegyünk a fejlődés definíciójához, ahhoz, amilyen értelemben ma a nyugati típusú fejlődésről beszélünk, ez a második világháború után kezdődött. Akkor a cél az volt, hogy a fejlettebb országokhoz felzárkóztassák a fejletlenebbeket. Ez egy nagyon kultúrimperialista világszemlélet volt, és egyben egy hatalmas hazugság is. Ugyanis, amikor az országok fejlesztését célozták, akkor nem volt szó arról, hogy lehetőséget adnának nekik a döntésre, hogy mégis mit szeretnének csinálni. Valójában csak az erőforrásaik érdekelték, és azt gondolom, hogy a fejlesztés egy fantasztikus eszköz volt az oligarchák számára, hogy fenntartsák azt a rendszert, amit én egy posztkolonialista rendszernek nevezek. Ennek a keretében folytathatták a világ egy részének kifosztását, az erőforrásaik eltulajdonítását, miközben azt a látszatot keltették, hogy ők e nagyszerű és okos emberek, akik megmutatják a helyes utat, fejlesztik, oktatják és felemelik a szegény elmaradott országokat. De például mit fejlesztettünk mi franciák a gyarmatainkon? Építettünk útakat és vasutat, ami a bányák és a kikötők között húzódik, mégpedig azért, hogy a nyersanyagokat Franciaországba szállíthassuk, csak úgy, mint ahogy az olcsó munkaerőt. A nyugati típusú elképzelés a fejlődésről, ami a növekedéshez kapcsolódik, valahol a megvilágosodás környékén kezdődött amikor el akartuk hagyni a vallás dominanciáját a társadalmunkban, és elkezdtünk racionálisan gondolkodni. A racionális gondolkodás fejlesztése közben ugyan meg tudtuk szabadulni barbár vallásosságunktól, de egyúttal egy új vallást vezettünk be a kapitalizmus, a termelés, a gazdaság, a növekedés, a fejlesztés, fejlődés vallását, ami egy betegség. Elkezdtünk hinni abban, hogy az ember a természeten kívül van, és az embernek uralkodnia kell a természet felett, még akkor is, ha valójában mégis a természet része. Nos, így mentünk bele a fejlődés önületébe, az ipari forradalomba, a világháborúkba, és a fosszilis energiaforrásokat eszetlen módon használtuk fel. Az utóbbi évtizedekben különösen az olajat, ami egy fantasztikus koncentrációja a napenergiának. Több tízmillió évig halmozódott fel ez az energia a Földön, és csak néhány évtized alatt, két, három, négy, vagy ha szerencsénk van, esetleg öt generáció alatt elhasználjuk ezt. Mindig gondolnunk kellene arra, hogy a modern kor története milyen rövid az ember történetéhez, vagy a földi élet történetéhez viszonyítva. Az ember, mint egy tízezer éves, és csak az utolsó 150 év szólt a nyugati típusú fejlődésről. És ez alatt sikerült elérnünk, hogy már kockáztatjuk, ha nem is az élő világ, de legalábbis az emberi faj túlélését. El kell fogadnunk a tényt, hogy ahogy minden egyed a természetben, úgy az ember is megszületik és meghal. De itt van egy filozófiai kérdés: mit teszünk az? az idő alatt, amíg a Földön vagyunk, és milyen hosszú lesz az emberi kaland, vagyis a fajunk története. Például dönthetünk úgy, hogy elhasználjuk az előforrásainkat, élvezük az életet a mostani módon, autózunk, repülőre ülünk, és hedonista módon csak a saját élvezetünket hajszoljuk, bár én nem vagyok biztos benne, hogy ez így remek, de lerombolhatunk mindent, Elhasználtunk mindent. És azután mi következne? Csak annyi, hogy ugyanígy nem folytatható tovább. Mondhatnám, hogy ez finitizmus, de ez inkább tragikus. Amikor elkezdtük azt képzelni, hogy irányíthatjuk a természetet, olyan szándékkal tettük, hogy védjük a jövő generációit, és jobb életet biztosítsunk nekik. Ami ebben érdekes, hogy most ezzel az eredeti szándékkal vezérelve valójában úgy cselekszünk, hogy tulajdonképpen megsemmisítjük a túlélésük feltételeit, ami egy totális őrültség. Például, ha dekódoljuk a küzdelmet, ez a halál elutasításához kapcsolódik. Régen a vallások, az istenhit és az ahhoz kötődő kulturális hagyományok szolgáltak arra, hogy a haláltól való félelem kezelhető, kontrollálható legyen. Amikor elérkeztünk a racionalitáshoz, ismét a halál elutasításával kerültünk szembe. Freud azt mondta, hogy a kapitalizmus tudattalan verseny a halhatatlanságért. Mm-hmm. <laughs> Vincent Liézsivá beszélgetek, aki a nem növekedés mozgalom aktivistája. Egy teraszon ülünk, a Liszt-Ferenc téren egy narancslé mellett, és ennek az alternatív gazdasági és társadalmi víziónak a részleteit beszéljük meg. Ha jól tudom, pártot is alapítottatok. Mit tennétek, ha megnyernétek a választásokat? Nos, először is nem fogjuk megnyerni a választásokat, de persze miért is ne? A választás sokkal előbb el fog tűnni, mint hogy mi megnyerhetnénk. A politikai párt egy megjelenési eszköz, amin keresztül részt tudunk venni a társadalmi diskurzusban. Van egy politikai stratégiánk, ami elég újabb progresszista nyugati értelemben vett szélső baloldali mozgalmak körében Franciaországban. A fő cél nem a hatalom megszerzése, hanem a hatalom vallásának lerombolása a társadalomban. Egy ellenhatalom létrehozása és egy új típusú demokrácia kitalálása. A hatalom nem egy megfelelő eszköz a társadalom megváltoztatására. Lehet egy eszköz az átmenet stratégiájához, ha például egy kisvárosi polgármestert megválasztanak, aki aztán lehetővé teszi az ott élőknek a földek visszaszerzését és egy új életforma kialakítását. De önmagában nem egy cél. Van-e bármilyen modelletek, amit használni lehetne mostani helyett? Nincs, és azt gondolom nem is szükséges. Úgy kellene épülnie, hogy közben ki is próbáljuk. Nem akarunk leállni egy új kommunista utópiát egy tökéletes társadalmat a tökéletes ember számára. Láthattuk, hogy a dogmatikus, extremista ideológiák veszélyesek. Lépésről lépésre és együtt kell egy új életmódot kialakítanunk, figyelembe véve, hogy nem vagyunk tökéletesek. Konfliktusokkal, egóval, félreértésekkel, kommunikációs nehézségekkel terheltek vagyunk és így kell átalakulnunk egy újfajta demokratikus rendszerben működő közösségé. Le kell bontanunk a hatalomról és az egóról alkotott képzeteinket, ami egy nagy lépés, egy kulturális változás. Még nem tudjuk, hogy mindez hová vezet, de szem előtt kell tartani az alapvető értékeinket, mint a demokrácia, a tolerancia, a béke és az erőszakmentesség. Láttam a honlapotokat, amin csigák vannak. Ez számomra a lassúságot vagy a lelassítást szimbolizálja. van -e elég idő arra, hogy lassúak legyünk? Nem tudjuk a társadalmat egy nap alatt megváltoztatni, még ha igazunk is van. Valaha a politikában elég volt, ha valakinek igaza volt, de az túl egyszerű lenne, és az emberek nem racionálisak. Ha megnézzük a francia forradalom értékeit, azok valójában csak a második világháború után terjedtek el a gyakorlatban. Pár évvel a francia forradalom után jött a terror, a demokráciára, a decentralizációra, a hatalommal való szembefordulásra, a szekularizációra hivatkozva. Némelyek azt kezdték hinni, hogy az igazság a birtokukban van, és elkezdték mások fejét levagdosni, egyre többet és többet. A béke nevében csináltak háborút. A barbárság elleni harc nevében voltak barbárok. Nos, ezt kellene nekünk most elkerülnünk. Vannak emberek, akik aszlatolgatják, mi fog történni, ha a válság súlyosabbá válik. Ekkor az emberek elvesztik a türelmüket, és nem akarnak kifinomult ötletekkel bajlódni, csak a túléléssel foglalkoznak. Szerinted a jelenlegi rendszernek össze kell leomlani ahhoz, hogy egy új léphessen a helyére, vagy létezhet békés átmenet egyikből a másikba, egy olyanba, ami igazságosabb. A közgazdaság vallásában élünk. A bankrendszer, a pénzgyártórendszer, az euró, mindenben kreációk. A pénz nem nő a fán, nincs semmi értéke, csak annyi, amennyit politikailag adnak neki. Bele kell gondoljunk, hogy egy ország adósága fontosabb, mint az emberi jogai azoknak, akik ott élnek négy éve Görögországban az euró megmentésén dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy azoknak az embereknek a megmentésén dolgoznak, akiknek egy csomó pénzük van a görög bankokban. Az oligarchák pozíciójának megmentéséről van szó, egy absztrakcióról, ami nem ad az embereknek, ami nem teszi őket boldoggá, ami nem működteti a demokráciát. Ennek a rendszernek a megmentésével arra kényszerítjük az ott élőket, hogy elköltözzenek, miközben tönkretesszük egy generáció, oktatási rendszerét, az egészségügyi rendszerét, a helyi gazdaságot. Az emberek elvesztik lakásaikat, munkájukat, tönkretesszük a családjukat. A szent pénz a szent közgazdaság nevében. Amit meg kellene értenünk, és ugye az interjú előtt marx beszélgettünk, szóval meg kellene értenünk, hogy visszatértünk a marxizmushoz, visszatértünk az osztályharchoz. A kérdés az, hogy tovább védjük-e az oligarhiát, az embereket, akik a leggazdagabbak, a leggazdagabb országokat és a leggazdagabb intézményeket, bankokat, nagyvállalatokat. Vagy visszaszerezzük demokratikusan a bankrendszert, a pénzrendszert, és visszahelyezzük a gazdaságot a helyére, mert hogy a gazdaság arra való, hogy működtesse a társadalmat, és nem az ellenkezőjére. El tudsz képzelni egy működőképes, fenntartható pénzrendszert? Sokat foglalkozunk különböző típusú helyi gazdasági rendszerekkel, mint például az alternatív, nem spekulatív jellegű fizetőeszköz, ami csak bizonyos helyben és fair módon készített termékekre és helyi szolgáltatásokra költhető el. Ellentétben a spekulatív pénzzel ez egy idő után, mondjuk néhány hónap elteltével elveszti az értékét. Ennek célja a rendszer működtetése, és nem maga a rendszer. De itt van például az időcsere rendszere is. Én magyarul tanítalak téged mondjuk egy euró értékben, aztán eljössz és megjavítasz valamit a lakásomban, ugye lenniért. Egy ilyen ötletnek nem csak egy jobb gazdasági szisztéma kialakítása a célja, hanem hogy az emberek ismét együtt éljenek, hogy részt vegyenek a helyi közösségek kialakításában és működésében, hogy szolidálisak legyenek, és így lépésről lépésre kifejlődjön az igazi demokrácia. Visszatérve a gazdasági válságra, most nagyon nehéz helyzetben vagyunk Európában. Különösen olyan országokban, mint Magyarország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarországon az emberek 40 a él az úgynevezett szegénységi küszöb alatt. Több mint 10 ok él mély szegénységben, és 85 százaléka a magyaroknak folyamatos gazdasági bizonytalanságban van. Ha valaki, akinek kisvállalkozása van, és közlekedik az autójával, aztán balesetet szenved, akkor gazdaságilag akár tönkre is mehet. Ha egy családban kirúgják az anyát, vagy az apát a munkahelyéről, a család gazdaságilag összeomlik. Tehát ez a 85 százalék félelemben él, és nem lehet békés társadalmat építeni félelemben élőkre, ez inkább gyűlöletet szül, szélső jobboldali mozgalmakat táplál és olyan ideológiákat, amik a felelősöket keresik. Ez folyik persze mindenhol most Európában, és ha körülnézünk, jobbos és szélső jobbos mozgalmak és ideológusok jelennek meg mindenütt. Talán Franciaországban a legijesztőbb a helyzet, azt hiszem, ott tényleg nagyon súlyos, ami történik. Tehát, ha nem tudunk biztonságot nyújtani az embereknek, ha nem tudunk reményt adni nekik, és a jövő reményét a gyerekeiknek, akkor lépésről lépésre sodródunk a felé, amit nagyon el kéne kerülnünk, és ez nevezetesen a harmadik világháború. Nekünk tehát valami olyasmi a szlógenünk, hogy sem megszorítás, sem növekedés, hanem nem növekedés. Egy maximalizált alapjövedelem kellene és olyan programok, amik keretében a helyben lakók visszakaphatnák az eszközeiket, a földjeiket és a döntési jogot arról, mit és hogyan termeljenek. Így juthatnánk el egy vonzóbb és fenntarthatóbb társadalmi modához. Van-e kapcsolatotok bármilyen politikai párthoz, akár Franciaországban, akár Magyarországon? Igen, van. Franciaországban és Magyarországon is. Franciaországban több párttel is kapcsolatban vagyunk, baloldali, és zöld pártokkal. Az egyik közülük sajnos a hatalom szerzés érdekében szövetkezett a szocialistákkal, aminek következtében két miniszteri helyhez jutottak az új francia kormányban. A másik párt egy új formáció, az úgynevezett baloldali párt, ami részben a szocialistákat elhagyókból alakult, és sok zöld gondolkodású csatlakozott hozzájuk. Ők az elsők francia országban, akik antiproduktivistáknak deklarálják magukat, ami egyfajta kulturális forradalom, és teljesen szembe megy a baloldal és a kommunisták szokásos produktivista irányával. Közöttük sokan nem növekedést pártoló, főleg a vezetői körökben, és sok ötletet és szlógent vettek át a nem növekedés mozgalomtól. Aztán van még egy párt, az új antikapitalista párt. Ez most többé-kevésbé halott párt, mert elég rosszul szerepeltek a választásokon, és a pénzük is elfogyott. Az ő helyi csoportjaik a jó kapcsolataink vannak, és ők is sokban egyetértenek velünk. Teljesen egyezik a véleményünk a hatalomszerzéshez való viszonyunkban, nevezetesen, hogy előbb kell a társadalmon változtatni, és utána szerezni meg a politikai hatalmat. A pártok mellett más alternatív szervezetekkel is kapcsolatban állunk. A nem növekedés mozgalom stratégiájához tartozik, hogy a rendszeren belül és azon kívül tevékenykedőkkel egyaránt dolgozik, és hidakat hoz létre, amin keresztül elérhetnek egymáshoz. Mivel a probléma, amit meg kell oldani, több dimenziós, nekünk is így kell hozzá közelíteni. Szükségünk van olyan csoportokra, amik a rendszeren belül és kívül fejlődnek, helyi jellegűek, konkrét projekteket csinálnak, alternatívákat nyújtanak. Ezekből több és több kell létrejöjjön, és ezzel együtt a csoportok közti horizontális hálózat kialakítása is fontos. Kétféle transformáció lehetséges, az egyik az alulról, a másik a felülről jövő, és azt gondolom, hogy nekünk mindkettőre szükségünk van. Jó, rendben értem, de hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban? A felülről jövő tömegbázis nélküli próbálkozások, mint a baloldali párt Franciaországban, vagy az LNP Magyarországon, ki lenne nyírva, ha megszerezni a hatalmat. A piac végezne velük a kívülről jövő támadást térdre kényszeríteni őket, és a gazdaság összeomlana az országunkban. Ha meg is a, fenntartását. a második vonalban jönne a NATO, a CIA, tehát mindenképpen A másik oldalról pedig az alulról jövő mozgalmak szintén falakba ütköznek, elsősorban a rendőrséggel szemben. Franciaországban az Indignado vagy az Occupy mozgalom nem tudott növekedni, mert amint 20 ember neki az utcán összejöveteleket tartani, egy idő után jöttek és letartóztatták őket. És mit gondolsz az anonimus csoportokról? Velük ugyanez a helyzet. Na de bennük az az érdekes, hogy más eszközökkel küzdenek, és nem láthatóak fizikailag. Ugyanaz a helyzet velük abban az értelemben, hogy ők is az ellenállás része, és nagyon is szükség van rájuk, mert hogy sok ponton kell kifejteni az ellenállást. Amire szükségünk van, az a növekvő ellenállás mindenhol, minden szinten. Azok részéről, akik bankban dolgoznak, akik politikusok, akik munkanélküliek, vagy hát mindenki, akinek konkrét alternatív javaslatai vannak. Szolidaritás és nyílt diskurzus kellene. Ami igazán okos és egyben nagyon gonosz volt a neoliberális politika diadalában, hogy elhittették az emberekkel, hogy ez nem egy politikai győzelem, hanem a természet győzelme. A kommunizmus összeomlásával és a neoliberalizmus győzelmével, mint ahogy ismerjük Margaret Thatcher kijelentését, hogy nincs alternatíva, szóval elhitették az emberekkel, hogy a politika valami anakronisztikus dolog, egy elavult dolog, aminek nincs is értelme, és az ideológia nem is létezik. Persze, akik ezt terjesztették, maguk az ideológusok voltak. A neoliberalizmus Milton Friedman-nel az élen, Chicagói Egyetemisták találmánya volt, és először a CIA próbálta ki chile 1973-ban. Az USA szervezett ott egy pucsot, hogy kipróbálja ezt a modellt. Abból kiindulva, hogy a piac természetes, láthatatlan és természetes, ahogy a növekedés is az, úgy gondolták a bankrendszer és a gazdaság is az. És ha szabályozatlanul a piaci versenyen alapul, az is a természet mintájára működik. Mindez persze hazugságon alapult. Ennek szerepe volt a társadalom depolitizálásában, és ezzel megtartható volt a hatalom. Ha nem foglalkozol a politikával, majd ő foglalkozik veled. A következő lépés, ennek a folyamatnak a megismerése és a felvetése azoknak a kérdéseknek, amiket eddig nem tettünk fel. Mi a kapitalizmus, a pénzcsinálás, a bankrendszer, vagy a demokrácia? Vajon a képviseleti demokrácia csak egy eszköz a demokrácia működtetésére, vagy ez maga a demokrácia? Az emberek azt hiszik, hogy a demokrácia az, hogy elmegyünk négy-öt évente szavazni. De nem, a demokráciánél sokkal bonyolultabb. Szóval a szép dolog, hogy valakinek pénzt adunk a szavazatunkkal, de hát a demokrácia egy mindennapi küzdelem, egy civil jelenlét igazából. Olyan kérdéseket kellene megvitatnunk, mint a környezet és az ökológiai válság, az energetika, vagy az életértelmének kérdését. Van-e értelme mindig többet gyártani, többet fogyasztani, többet dolgozni? Van-e értelme reprodukálni a szüleink életét, szerezni egy szép házat, ahol egyedül élsz, unalmadban tévét nézel, beülni az autódba, hogy moziba menj, vagy elutaz valahová? Fel kell, hogy tegyük magunknak azt a kérdést, hogy vajon tényleg ez -e az az élet amit élni akarunk. Vincent Liézsivel, a nem növekedés Mozgalom aktivistájával beszélgetek. Az interjú folytatása következik a zene után. Dick gives up with the modern age He works out and goes to have a beer with his friends And chasing single fancy dolls Ollie has no bank account, he even has no phone He gets the support from his gun and never feels alone Some days the family's nothing to eat, then Ellie needs strength and soul Western capital rules his country in the darkest economic war Dick has sometimes spent dreams about being poor All is sometimes dreaming about being rich and poor Dick's just got his new SUV, he bought the speed and power His winner's high-class smile is covered by MTH bother Maintenance make his life so tough, while he's track the range But Dick earns a lot on the Eastern Shands as he works on the stock exchange Dick has sometimes spent dreams about being poor Ollie is sometimes dreaming about being rich and poor the crimes He does really like it But from the view of business heads is just a promising market The globe is split into two words. But one they both will suffer I'm being unable to survive The big global suffer. suffer. The Dick has sometimes been dreams about being poor all is sometimes dreaming about being rich and poor Western class. Ami valóban félelmetes, hogy amikor már a válság akkora lesz, hogy nem tudnak az emberek hozzáférni a pénzükhöz, és nem tudnak élelmet venni maguknak, akkor fognak csak valamelyik alternatíva felé fordulni. Ez igaz, de tudod, például Spanyolországban nem jött volna létre az Indignido mozgalom, hanem lenne 50%-os a munkanélküliség a fiatalok körében és nem alakult volna az ő gondolkodásuk sem olyan irányba, mint amit képviselnek, ha nem gondolkoznak róla és nem tapasztalnak meg egy alternatív életfelfogást. Kb. egy éve Barcelonában jártam, a Plaza de Catalunya, ahol két-három ezer ember ült a téren, konszenzusos döntéseket hozva, erőszakmentes kommunikációs eszközöket használva, odafigyelve egymásra, Pár hónappal, vagy pár évvel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy ez lehetséges. Amikor először próbáltuk magunk is használni ezt a fajta kommunikációt, komoly nehézségeink voltak, intellektuális kihívást jelentett. De mindig a munka és a tapasztalás az, ami fejleszt. Szóval visszatérve, az alternatív mozgalmak lassanként mindenhová eljutnak a társadalomban. És amikor a krízis eljut egy olyan szintre, hogy az emberek kimennek az utcára, talán a helyet, hogy meg akarnak ölni a felelősöket, muszlimokat, bevándorlókat, cigányokat, országtól függően, talán a helyet azt mondják, hogy ott vannak azok a furcsa csodabogarak, akik biciklis felvonulást rendeznek, leülnek a térre megbeszélni dolgokat, közösségi kerteket alakítanak ki, szóval nekik talán mégis igazuk van. Vajon az emberekben felébrede a szolidaritás egy ilyen helyzetben? Vagy lehet, hogy a rosszabbik oldaluk győz felettük, és fegyvert fognak azért, hogy egy polgárháborúban védjék meg, amiük van? Ki tudja? Csak remélni lehet, hogy amikor ez bekövetkezik, akár a görög választások után, akár egy hónap, fél év, vagy tíz év múlva, akkor lesz egy kritikus tömeg, akik irányítani tudják a helyzetet, és a jó oldalon fognak állni. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem lesz semmiféle harc, hiszen még mindig ott lesznek azok a szélsőséges ideológusok, akiknek ez nem tetszik. Vannak a weboldalatokon cikkek és alatta te mint ex-szóvívő vagy feltüntetve. Miért ez a titulsod? Igen, ez mindig egy alapvető kérdés, hogy milyen kompromisszumokat vagy hajlandó kötni azért, hogy terjezd a gondolataidat, anélkül, hogy magából rántana a rendszer. Valóban 2007 és 2011 között a francia nem növekedés mozgalom szóvivője voltam amíg vissza nem jöttem Magyarországra, Utána úgy döntöttünk, hogy ne legyen szóvivőnk. Amikor a média kapcsolatba akar lépni egy mozgalommal, akkor mindig a szóvivőt szedik elő, és néha még akkor is ugyanaz az arcjelenik meg mindenhol, ha nincs kifejezetten szóvívője a szervezetnek. Ez nehéz kérdés, mert egyrészt a politikában a szereplők mindig personalizálódnak, és a szóvivő egyfajta hatalmat, erőt képvisel. Olyas valaki, mint egy vezető. Ezért mi nem értünk egyet azzal, hogy kell szóvivő, mi inkább leszeretnénk bontani a hatalom megszemélyesítésének képzetét. Azt a képzetet, hogy mi vagyunk azok az erősek, akik tudják, mit kell csinálni, és mi majd megmondjuk, merre van a helyes irány. Másrészt viszont a szóvivő egy fontos eszköz. Valaki, aki tud írni egy jó könyvet, aki képes az ötleteket megfelelően struktúrálni, aki jó megoldásokat tud találni arra, ha létre akarunk hozni egy formakulturális kertet. Szóval ezek között kellene Valamilyen egyensúlyt találni. Kell egy szóvivő, aki alkalmas arra, hogy beszéljen a tévében két percben a nem növekedésről, miközben egy komplett baromság két perc alatt megpróbálni elmondani ennek a lényegét, de lehet, hogy épp így akad ránk valaki, aki aztán megnézi a honlapunkat, vagy találkozik velünk más módon. Viszont körültekintőnek kell lenni, és ha megkeres a sajtó, hogy beszélni akar egy nem növekedés aktivistával, úgy kell hozzáállni, hogy ő velem beszél, nem pedig az egész mozgalommal. Hogy lehet egyensúlyt találni? Ugyanannak idején visszatértem Franciaországba, de szerencsére aztán visszajöttem ide, mert Magyarországon fantasztikus az élet. Így hát megosztottuk a többiekkel a szerepléseket, ezt persze az újságírók nem szeretik, mert egy dolgot egy archoz szeretnek kötni. Például, ha mondjuk nem én megyek, lehet, hogy nem is hajlandó kerül a témáról beszélni, vagyis ez egy kicsit problémás. <há> Képesnek kell lennünk egy sokoldalú mozgalmat építeni, ahol ha valaki jól beszél, lehessen szóvívő. Aki jó a permakultúrák létrehozásában, ha csinálja azt. Ha valaki jó az önkéntes egyszerűség terjesztésében tegye azt, csak éppen úgy csinálják mindezt, hogy kapcsolatokat teremtsenek másokkal, és konstruktív önkritikát gyakoroljanak. Pont ellenkezőleg, mint a politikában, ahol központi kérdés a hatalom. Itt a lényeg, hogy változtassunk a társadalmon, és hozzunk létre valami újat együtt. Milyenek a magyarországi reakciók a nem növekedés ötletére? Ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy elég változatos megítélése van, de inkább pozitív. Az az érdekes, hogy a nyugati elit körülben nagyon gyakran mondják, hogy "á, ez a nem növekedés szörnyen rossz a szegényeknek. Ami Magyarország Illeti, azt tapasztalom, hogy a rossz körülmények közt élők nagyon nyitottak és ténylegesen megértik, hogy a túlélés eszközéhez juthatnak, ami egyben a szolidaritás eszköze is és a fenntarthatóságé. Eközben negatív reakciókat is kapunk, elsősorban a budapesti elit részéről, főleg a régi MSZP és a valamikori SDS támogatói köreiből, akik igazán hisznek a növekedésben, a kapitalizmusban és a piacgazdaságban. Voltál a Corvinus Egyetemen is? Igen, voltam. Ott is általában pozitívan fogadtak, bár voltak néhányan, akik ellenezték a gondolataimat. Főleg olyan hallgatók, akik a haladásban hisznek, és azt gondolják, hogy a technológia mindent megold. És nem lesznek például energetikai problémáink, mert a tudomány majd ezt is megoldja. Nagyon nehéz velük vitatkozni, hiszen ők hisznek ebben, és noha én magam is mérnök vagyok, és tényeket tudok felsorlakoztatni, de a hittel szemben ez nem segít. Mm. Tehát egyfajta vallásháború közepén lennénk? Igen, ami a nem növekedés fogadhatását illeti, Magyarországon és Franciaországban is azt mondják, hogy Kelet-Európa nem a legjobb hely ennek az ideának a terjesztésére, mert itt messze nem volt az a mértékű fogyasztás és luxus, mint amit nyugaton tapasztalhattunk, ahol az emberek személyesen győződhettek meg róla, hogy a hatalmas ház, az autó, a nagy tévé nem teszi őket boldoggá. A nem növekedés aktivisták közt is sokan vannak, akik ilyen körülmények között éltek. Ezzel szemben Franciaországban is vannak olyan vidékek, ahol nehezebben élnek, és ott a személyes találkozások alkalmával általában megértésre találunk, hiszen a gondolataink befogadásához pusztán jó érzékkel arra, hogy lássuk, hogyan működik a világ. A legnehezebben tényleg az elittel tudjuk megértetni magunkat. Azokat, akik drága egyetemeken, Franciaországban erre specializált elite képzőkben, elit business iskolákban oktatnak, ahol arra kondicionálják őket, hogy ők alkossák a vezető réteget, ami majd jobbá teszi a világot mások számára. Amikor nekik beszélünk a nem növekedésről, akkor ott valójában arról kell meggyőzzük őket, hogy a társadalom jó irányba tereléséhez le kell ereszkedni ők az elit pozíciójukból, és úgy viszonyulniuk a másik emberhez, mint polgár a polgárhoz. Meg kell osztaniuk a tudást annak megértését, mi történik a világban. Meg kellene osztaniuk a pénzt is, és a pozíciókat is. Mi, akik csak egy csapat kedves, vicces, idealista fiúkból és lányokból álló mozgalom vagyunk. A francia elitből, sárköziből, holánból, a mainstream politikusokból és újságírókból rendkívül erős, nyilvános kritikát váltunk ki. Ami azt jelenti, hogy valójában olyat érintünk, ami a rendszer lényege. Mi hozott téged Magyarországra? Miért ezt az országot választottad? Tíz éve kezdtem ide járni. Nagyon érdekelt Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán. Ahogy megérkeztem a keleti pályaudvarra, rögtön remekül éreztem magamit. Aztán tanulni kezdtem a magyar történelemről, kultúráról, politikáról. Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes ország, és főleg a nyelve miatt. A magyar egy olyan nyelv, ami semmelyik európai nyelvre nem hasonlít, és egy kicsit olyanná teszi az országot, mint egy sziget lenne. És hát bocsánat, hogy ezt mondom, de nem én vagyok az egyedüli, aki ezt gondolja, de Magyarország olyan, mint egy politikai laboratórium sok szempontból. Tíz évet éltem Budapest és Párizs közt ingázva, és nagyon szeretem az itteni életet, az itteni embereket. Ez egy nagyon békés társadalom, például Franciaországhoz hasonlítva. Kedvelem az itteni életritmust, nem olyan, mint Párizs, ahonnan ha ide érkezem, inkább olyan érzés, mint ha egy faluba jönnék. Mindenki nagyon nyugodt és jó fej. Például itt ülünk egy teraszon, több mint egy órája egy narancsli előtt, és senki nem szól ránk, hogy ígyuk már meg és menjünk, ami Franciaországban így lenne. Amikor azt mondom, hogy ez egy politikai laboratórium, arra gondolok, hogy valójában sokféle laboratórium van itt a szélső jobbé, vagy Orbáné és az ő őrületeié, és ami azt illeti lehetne egy nagyon érdekes és sikeres átmenet laboratóriuma is a vidék fejlesztésének lehetőségével. Itt Magyarországon ez utóbbinak egy sor előfeltétele megvan ahhoz, hogy egy fenntartható rendszer jöhessen létre. Olyan feltételek, amik már Nyugat-Európában nincsenek meg. Itt még van szürke gazdaság, ami egy alternatív szolidaritási hálózat. Van még némi tudás is, és megvannak az eszközök a túléléshez. És még ha a nyomor elég nagy is ebben az országban, azzal a vidékfejlesztési stratégiával, amit a Fideszben találtak ki, bár egyáltalán nem alkalmaztak, ami egy másik történet. Szóval ezzel egy tényleg fantasztikus dolgot lehetne művelni. Szóval itt ebben az országban csodálatos dolgokat lehetne tenni, de ti nem teszitek. Still, it's Vincent Liezsivel beszélgettem a nemnövekedés filozófiájáról és a mozgalomról, ami Franciaországban már pártként is működik. A beszélgetés alatt végig az motoszkált a fejemben, hogy a világ szokatlan helyzetben van, aminek kezeléséhez valószínűleg szokatlan ötletekre van szükség. A nemnövekedés gondolata számunkra szokatlan, hiszen az ellentétes dogma árnyékában töltjük mindennapjainkat, és leggyakrabban a növekedés a gyarapodás viszonylatában mérjük cselekedeteinket. A nyitottság és a dogmák megkérdőjelezése épp oly szimpatikus volt számomra, mint Vincent lelkesedése, és azt gondoltam, hogy talán nem követne nagy hibát az emberiség, ha az összeomló félben lévő rendszereit a Vincenthez hasonló realista idealisták receptjei alapján szabná át. Ez volt a jövőgyár. További szépestét és jó rádiózást minden hallgatónak.